Poprvý podvečer, vážení posúcháči slobodného vysielaču. Po dvoch týždňoch sa opäť počujeme na v relácii Rádio kritického myslenia. Opäť vás vítam ja Martin Klieštinec. Dnes budeme mať dvoch mladých ľudí, ktorí sú aj aktívni, aj politicky aktívni, ale zaujímavé je, že sú na tej konzervatívnej strane brehu čo je dnes podľa mnohých mladých ľudí nemoderné. No a dokonca sú aktívni až tak, že sa podelali napríklad na protestoch proti progresivizmu. Sú verejne známi, takže mnohí z vás ich budú poznať. E, jedným z nich je hostka Petra Grebačova. Peťa, vítaj v štúdiu slobodného vysielača. A zapni si mikrofón. Ahoj, aj Martin. Pozdravujem všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Ďakujem ti za pozvanie do dnešnej relácie. Druhým hosťom bude Peter Rafael Svitok, ktorý sa k nám pripojí asi o chvíľu, lebo má ešte nejaké také problémy s pripojením. Ale verím, že ho čoskoro prekoná. Takže... a. Už je aj tu, takže Peter Rafael Svitok, ja ťa vítam na vlnách slobodného vyselaču v našej relácii. Zapíš Dámy a páni, mikropón. pozdravujem. Neviem, či ma je dobre počuť. Áno, je ťa dobre počuť. Tak, to som rád. Ospravedlňujem no. sa za zdržanie, len som mal ešte nejaké pracovné povinnosti, ktoré som musel v krátkom času vyriešiť. Tak, to je milé, že napriek pracovným povinnostiam si si pre nás našiel čas. Uh, tak uh, ja sa na, ja na úvod prezradím našim poslucháčom že to, že ste sa stretli v tejto relácii vy dvaja nie je náhoda uh, vy sa už poznáte no tak vám prezradte na základe čoho ste sa v minulosti spoznali a ako dlho sa poznáte možno, môže, že začnem, začnem ja odpami. áno <laughs> začnem ja, pretože ja som začala svoje názory po nejakej dlhšej dobe vzdielať tak viac verejne, to znamená, neboli by to len nejaké storička pre blízky okruh priateľov, ale začala som už aj točiť uh, video uh, nahrávky. No a cítila som sa v celom tom klube nás, takých konzervatívne zmyšľajúcich sa ľudí, tak dosť osamotene a nejak som dúfala, že sa teda niekde niekto zjaví. No a takto nejakým spôsobom na mňa začali vyskakovať uh, príspevky nejakého peťka, mladého človeka, ktorý začal riešiť politiku a vyjadrovať sa k domácej politike aj k tej zahraničnej. A mne to bolo také, také veľmi sympatické. A videla som jedno video, videla som druhé video, aj som ho prezdielala, aj som mu do komentárov napísala, že, ho teda, že mu držím palce, že je fakt je super. A nech potom aj Peťo sám povie, že prečo si vlastne sa rozhodol so mnou nejako viacej e, nakontaktovať. Ale nejak sme sa dali do reči, aj sme sa stretli a odtedy sú z nás fakt kamaráti, ktorí sú denodenne v kontakte. Takže ja som naozaj rada aj za tie sociálne siete, ktoré dneska máme, pretože hlavne vďaka tým sociálnym sieťam sa dokážeme takto prepájať a uvedomiť si, že nie sme v tom šialenom, progresívnom, liberálnom svete, inak zmyšľajúci taký sami. Že je nás ďaleko viac, len musíme o sebe uh, počuť, musíme dať o sebe vedieť, presne tak. Takže ja som, ja som veľmi rada, že Peťo je o pár rokov mladší mňa, že tú odvahu nabral, dal o sebe vedieť a ja ho vnímam naozaj ako veľmi perspektívneho mladého človeka. Som rada a veľmi si to vážim, že ho môžem nazvať môjim priateľom. Je to oboj strané, no. Petruška. Ale, ale presne, je to dôvod, že my keď sme sa s Peťou spoznali, tak v podstate to prámenilo z, z toho prvotného. Nebať sa uh, vyjadriť svoj uh, nejaký politický názor bez ohľadu na to, uh, koľko ľudí s ním bude súhlasiť. A to je uh, v dnešnej dobe, ja to stále opakujem svojim rovesnikom, nemôžete sa bať uh, rozprávať. Nemôžete sa bať stáť si za svojim názorom, aj keď uh, ten názor je, um, je možno častokrát ojedineli v danej uh, spoločnosti, v ktorej sa nachádzate, ale o to viac je to dôležité, lebo potom, keď uh, sa vytratí táto schopnosť uh, týchto v podstate mladých ľudí, ktorí možno sú aj konzervatívni, tak uh, tu niekto by mohol nadobudnúť pocit, že všetci sú tu len liberálni a, a takýmto spôsobom sa to potom aj odzrkadluje na tej spoločnosti. Ja to stále hovorím, mladý človek sa nemôže bať vyjadriť názor, aj keď ten názor není aktuálne v kurze. A to nielen len mladý človek, to všade by to tak malo byť. Ano, vy máte veľmi podobné názory, aj teda hm, hodnotovú orientáciu, dokonca poviem s nádzaskou, máte aj veľmi podobné krstné mená, hm. I ste teda aj podobne politicky orientovaní v zmysle toho, že zastávate podobnú politickú platformu? Alebo, alebo ste možno fanušikovia konkurenčných strančích hnutí? Ja by som povedala asi tak, že sme členovia dvoch rôznych politických zoskupení momentálne. A mne sa na tom to páči, to mne je strašne sympatické, že naše súkromné nejaké politické trička absolútne nehrajú žiadnu rolu v našom nejakom kamarátstve, Ale je pravdou, že obidvaja sme, aj neviem, či môžem nazvať to, že fanušikmi, ale skôr by som povedala teda podporovateľmi, aj keď častokrát o, kritickými podporovateľmi terajšej vládnej koalície. Pretože minimálne za mňa môžem povedať, že v opozícii ja skutočne nevidím uh, schopnejšiu, uh, lepšiu, uh, demokratickejšiu alternatívu voči terajšej vláde. A asi takto za mňa na teraz. Peť skús niečo doplniť ty zo svojho pohľadu. Vieš čo, k tomuto by som doplnil možno absolútny súhlas, pretože je to tak, že aj keď ty si uh, v podstate uh, u ruda Huliaka, ja som Smer, Slovenská sociálna demokracia. Uh, naozaj ja tiež nevidím v tých opozičných uh, radoch nikoho, za kým by som si povedal, že áno, tento politik, tento človek uh, je, je niekto, za kým ja som ochotný stať, koho som ja ochotný nasledovať a mm, naozaj aj keď nie na všetko máme my dvaja spoločný, spoločný názor, tak presne ako si povedala, že nehrá toho rolu, že my si vieme zavolať o 10. večer a nemusíme riešiť len tú politiku. Prioritne, aj keď tá politika bola v podstate to gro, čo nás spojilo, ale je to, je to o tej akceptácii aj toho odlišného názoru, že aby to aj títo posluchači, čo to počúvajú, uh, sa pokusili nejak pochopiť, že aj keď za zastávame nejaké tieto názorové hodnoty, ktoré sú častokrát rovnaké, tak vyskytujú sa aj situácie, kedy si obidvaja povieme odlišný postoj. Ale to je to, je to pekné na tom, že aj v rámci toho kamarátstva to vieme akceptovať. A myslím počúte, si, že tak by to malo aj byť. Počujte, ak vás takto počúvam, tak na <laughs> dohodám pocit, že napriek vášmu veku ste možno v mnohých veciach rozumnejší ako vaši predsedovia, ktorí by si možno z vás v tomto mali brať príklad. Um, Možno, že... No, alebo dúfam, že táto mladá generácia politická, ktorá, ktorej reprezentanti budete aj vy, začne komunikovať a spolupracovať takto, a nie tak, ako sme svedkami tých aktívnych vašich politických spolupracovníkov. Ale tu proste sa musím opýtať veľmi jednu zásadnú otázku lebo tak mladí ľudia chcú byť in, chcú byť trendy, chcú byť moderní. Ako je možné, že vy zastávate hodnotový a politický názor, ktorý je nad 40+. Plus? Keď väčšina vašich rovesníkov je progresívne orientovaných, myslia si, že, že tá ideológia moderná má budúcnosť Prečo ste vy v úvodzovkách takýto spiatočnícky? Martinko, u mňa myslím si, že zahrala určite e, veľkú rolu aj celá nejaká moja životná skúsenosť, pretože aj keď mám len 28 rokov, tak si myslím, že mi bolo v živote naložené požehnanie. E, bola som vychovávaná babkou, teda staršou generáciou, Nebola, nebola mi vlastne um, možno bohom daná, alebo nebolo mi dopriaté vyroz, vyrastať v tradičnej rodine. Napriek tomu som veľkým zástancom aj tradičnej rodiny. Myslím si, že by mala mať aj tá tradičná rodina naozaj nejakú veľkú váhu, jak v spoločnosti, tak aj ochranu ústavnú. A ono to u mňa, ako nedá sa povedať, že by som niekedy nechcela nejako zapadnúť do nejakej masy, do nejakej väčšiny. Samozrejme, že aj ja som mala takéto obdobie, že chcela som byť. Ale nejak som vždy proste mala potrebu oponovať. Či to bolo na náboženstve ohľadne viery, kladla som kritické otázky. Vždy to nejako vo mne bolo a najväčším... Možno, že nejakým prebudením som dozrela počas štúdia práva. Pretože ja som mala ešte tu, možno to šťastie, že nebola tá akademická pôda za mojich čiast taká politizovaná. A my sme mali vyslovenie vyučujúcich, ktorí možno mali ten politický názor iný, ale oni nás viedli k tomu, aby sme sa naučili argumentovať. A mali sme aj také skúsenosti napríklad na, na katedre ústavného práva, bolo to napríklad, čo si pamätám, že tak rezonovalo, adopcia detí alebo potraty. A rozdieluje nás do skupín na dve skupiny. Jedna argumentovala za a mala podporné argumenty cez judikatúru, cez právničku OBE, cez zákony. A rovnaké argumenty, len protichodné, mala použiť druhá skupina. A človek si vtedy uvedomí, že vždy sú argumenty na každej jednej strane. To nie je o tom, že niekto drží v rukách nejaký fakt a ostatní sú hlupáci. Ono to je vždy len o tom, ktorý argument zvýťazí. A u mňa, u mňa častokrát pri príprave na tie skúšky aj z medzinárodného práva som, som vlastne nastával taký stred dvoch svetov. Svet teórie a svet reality. A tú teóriu, to právo krásne, jasné, stručné, zrozumiteľné, ktoré by malo byť a ktoré som sa učila na skúšky, v praxi úplne nefungovalo. Hej? Že ono to úplne... Začínala som si všimať tie rozdiely. A to bol taký moment, možno, kedy som si začínala uvedomovať a sledovať veci trošku z iného uhla, s, trošku, s trošku odstupom, že tie veci nie sú vždy také, ako sa zdajú, alebo respektíve, že papier znesie všetko. Že to bola vyslovene moje štúdium na práve. Si myslím, že mi veľmi otvorilo oči o svete, ako funguje svet v skutočnosti a nie len na papieri. No, a Peter, ty máš a... na to aké vysvetlenie? Ja by som možno povedal, že ja to mám aj v znamení. Ja som vodnár, takže ja malokedy... Ja <laughs> tak ja malokedy idem s tým prúdom, tak povediac, ale v podstate v čase, kedy uh, som sa ja začal venovať uh, tým veciam verejným a viac sa tak zaujímať o to, čo sa okolo mňa deje, som bol, som bol čerstvý pubertiak, ktorý mal jediný jeden sen stať sa influencerom a to bolo všetko. To ako fakt som mal takú, ja to poviem ešte takú tú mladežníckú neroz, nerozvážnosť a by som povedal, že aj častokrát hlúposť, lebo to boli nejaké moje idyllické predstavy o tom, že ako raz budem influencer. A keď som sa do toho nejakého influencerského sveta trošku ponoril hlbšie, tak v krátkom čase som pochopil, že to není úplne tá cesta, ktorou by som chcel ísť, byť nejaký šašok, ktorý propaguje nejaké lacné produkty a oblbuje spoločnosť, ale práve sa vydať tou možno edukatívnou formou, tou formou, ktorú v tej dobe nerobil nikto a tou formou, že vieš čo, mňa nejaká téma zaujíma a tá téma sa týka nás všetkých, tak ja sa tej téme povenujem. Pretože vtedy uh, bola situácia taká, že videli sme, že všetci herci, všetky slávne osobnosti prezentovali jeden a ten istý názor, vystupovali ako jeden. To, boli, to, bolo, to bolo obdobie, kedy uh, bol zabitý Kuciak a Kušnírova. A boli vytvárané tlaky na to, aby padla vláda. A tá vláda padla. A vtedy všetci títo ľudia, ktorých, ktorých možno ja ako dieťa som tak vnímal v pozitívnom slova zmysle, prezentovali len jednu pravdu. A ja som tomu nechápal. Ja som, ja som nad tým rozmýšľal, že ako môžu mať všetci na všetko jeden a ten istý názor. Ja otvorím nejaké storičko na nejakej sociálnej sieti, a Všetci hovoria to isté, to isté za sebou. A nedalo mi to, tak som si jednoducho začal tie veci študovať. Ďalšia vec bola tá, že môj detko bol uh, veľký favorit politických debát. Aj keď sme sa o politike uh, ne, nebavili nejak extrémne tak, tak bežne, ako sa baví nie, vnuk s detkom, tak uh, som si to sledoval. A potom som sa tak viac o to začal zaujímať. Potom bola situácia, že moja deta, ktorá veľmi chodila na rôzne politické debaty a témy, Uh, Máraz zobrala na uh, debatu k referendum a vtedy som si ešte tak povedal ako mladý človek, že no prečo by som tam ja mali znáhen také niečo, že ako 3 hodiny zabitého času, tam bude nejaká geriatria, vtedy som tak akože rozmýšľal a hovorím, ja, ja, ja nejdem, ale hovorím si zase, keď, keď tam pôjdem, že však tak strátim 3 hodiny času, poviem si, že to bolo nepodstatné a možno aspoň tak urobím radosť tete alebo niečo. A nakoniec som tam išiel. No a z toho, z toho, že som tam išiel, sa stalo to, že v podstate dnes uh, sa k tomu aktívne venujem, inak sa k tomu stávam. V podstate vtedy som sa tam spoznal s Juditou Lašakovou, Ivanom Ševčikom, Zuzkou Matejčikovou, Olgou Nachtmanovou a mnohými ďalšími. A v podstate z jednej prednášky sa z toho stala forma každodenného života. No a takto som sa akože k tomu ja nejako dostal. Aj celkovo k tým, k tým konzervatívnym názorom, že... Uh, Nebal som sa vyjadriť a vystúpiť z dávu svoj nejaký politický názor, ktorý, ktorý, ktorý bol iný. Bol podstatne iný, ako mali moji rovesníci. Ale... Veď ma zaujíma ešte toto, lebo mal som tu reláciu rôznych ľudí z kultúry, z umenia, ja neviem, Henry Todd, Greg Samarian, eh, Andrej Palko, Števo Hruštinec a ďalší a ďalší ktorí sú svojím spôsobom tiež také názorové endemity, lebo v kultúre sa dnes veľmi, veľmi intenzívne nosí nejaký progresivizmus. No, tí sa veru stiažovali, že mali mnohokrát problémy od kolegov, dokonca sa im otočili kamaráti chrbtom, mali problémy s angažmá, kvôli politickému názoru, hej? A teraz že vy to asi cítite, alebo si myslím, že to môžete vnímať oveľa intenzívnejšie, tým, že ste mladí ľudia a v tom vašom vekovom spektre asi, či ste si, či ste sa, či ste si dosť neuškodili, či tí vaši rovesníci s vami nezačali opovrhovať, lebo mladí ľudia vedia byť veľmi, veľmi krutí niekedy za, za to, keď je niekto iného názoru alebo iného vyznania, inej kultúry, ináč vyzerá. Takže že ne, takéto odvrhnutie vašou generáciou, väčšinou vašej generácie? Viete, čo ja môžem povedať, že uh, problém, ktorý ja vidím a ktorý, ktorý je uh, cítiteľný, je to, že tí mladí ľudia, aj keď sú možno názorovo naši, tak oni, oni nechcú. Nechcú proste to komunikovať verejne. Oni tie názory možno sdielajú, častokrát uh, nám aj napíšu do súkromných neviem ako Petra, ale mne sa to veľakrát stáva, že mi nápiše, ale on sám sa neprejaví. On sám nenájde v sebe tú odvahu hovoriť o tých veciach tak, ako to možno robíme my. Ale um, ja to stále hovorím, že ja sa snažím vychádzať aj s tým človekom, ktorý nezdieľa na všetko rovnaký názor ako ja. Ja mám veľa kamarátov, ktorí sú, sú liberáli, sú inak orientovaní. Ja som s, s každým jedným, sa snažím ich na normálnej úrovni a snažím sa s ním baviť o témach, ktoré nás spájajú a nie rozdeľujú. A to si myslím, že je veľmi dôležité aj v tejto spoločnosti, že, čo častokrát vidíme, a je to veľmi smutné, ale je to, je to neodmysliteľný fakt, je to, že častokrát sú práve tí ľudia z opačného brehu, Tí, ktorí nevedia prijať náš názor, ktorí nás nálepkujú, označujú, kadejakými dezolátmi útočia. A ja to dokážem. A toto je tá moja otázka, že prečo, keď ja nemám problém s tým druhým človekom, ktorý je, neviem, liberálny, tak prečo on nedokáže akceptovať môj názor? A toto sú pre mňa také akože zasadné veci, že v osobnom živote. je Jasné, že sa stretávam veľakrát so situáciou, kedy uh, mi povie niekto, že vieš čo, uh, ja ťa už nemôžem ani počúvať, lebo ty si mladý človek a si, si za smer, alebo si za koalíciu a prečo si nie je za šimečku, ale to je, to je o tom, to je o každom jednom asi z nás. Ja sa k tomu proste postavím a poviem, že vieš čo, nemusíš uh, súhlasiť so všetkým, čo ja hovorím, ale nauč sa ten môj postoj, alebo tie moje myšlienky nejak akceptovať. A neviem, ja, ja to aspoň tak robím. Hej, že keď sú mi nejaké názory niekoho o, sympatické, tak e, OK, proste beriem, je to jeho názor a ja ho nezmením. Ani ho meni nepotrebujem. O tom to je. Demokracia a pluralita názorov. A to ma na tom inak zaraží, že ľudia, ktorí sa najviac ohaňajú demokraciou, tak tej demokracii častokrát ani nerozumejú. Ano. Asi mojej strany. Petra, ty to vieš ja to vidím dosť podobne, aby som možno dokonca povedala, ja som sa tak niekoľkokrát už vyjadrila, že ja osobne na Slovensku, minimálne na Slovensku nevidím v liberálnom spekte skutočného liberála. Lebo myslím si, že minimálne ja s Peťo máme k nejakej podstate liberalizmu ďaleko bližšie práve tým, že nemáme problém akceptovať iných názor. Nám len vadí, keď nám niekto sa snaží sugerovať aby sme verili v to, čo veria oni. To je problém. Respektíve, my sme v ich očiach problém, alebo to odmietame, hej? lebo sa nebojíme tých urážov, nejakého odstrkovania a ono potom stúpa tá agresia z ich strany. Mne tiež mnoho mladých ľudí písalo, že majú extrémny problém aj v rámci akademickej obce, prejavovať svoje názory. Ozývali sa mi sudcovia, ktorí boli karhaní za to, že sa vlastne verejne vyjadrovali uh, ohľadne Zuzany putovej, že si ju dovolili nejakým spôsobom kritizovať, ale to boli vecné argumenty. To nebolo z pozície toho, či je pekná škareda, taká onaká. To bolo čisto správnickej nejakej uh, stránky a boli za to sankcionovaní. Ozvala sa mi pani doktorka, ktorá tú šikanu, vyslovenú šikanu od progresivcov na pracovisku zažívala dennodenne, a bola doslova pohoršená vtedy tým listom, ako verejnou výzvou zdravotníkov, že vlastne to podpisovali aj v jej mene. A v podstate sa nikto tých členov tej organizácie nepýtal na názor. Zo pár jednotlivcov sa rozhodlo, že zneužije postavenie nejakej inštitúcie aj v jej mene. Ale o tom sa nahlas nehovorí. Ja pamätám si, mám jedného priateľa, ktorý vlastne mojej kamarátky partner, životný partner a on sa venoval určitým akým vzdelávacím aktivitám ohľadne vlastne pre deti. To bolo asi fyzické, holkusy, pokusy, také zaujímavé, zábavné. Mal, mal dohodnutý kontrakt, všetko fungovalo až do momentu, kým prišiel na parkovisko s nálepkou Infovojny. Ani nemal tričko Infovojny na sebe. Sa mi zdá, že sa jednalo vtedy len čisto o nálepku a už bol problém. A nepovedali mu ani dôvod, len s ním ukončili akúkoľvek ďalšiu spoluprácu. A dosť ho to mrzelo, lebo ho to aj bavilo a tá relácia mala nejaké ohlasy, mala svojich divákov a vtedy sa o tom nehovorí. Respektíve si pamätám, že keď som otvorila túto diskusiu o zakázanej diskriminácie, tak je pravdou, že mnoho liberálov vníma diskrimináciu len na základe rasy, len na základe farby pleti, ale budú vás do krvi presviečať, že diskriminácia na základe politického názoru a presvedčenia je legálna, že to ústava nepozná. A je to nonsense. A keď im aj poviete, keď ich už konečne dostanete na tú lavinu toho, že s vami súhlasia, že OK, tak Diskriminácia na základe politického názora a presvedčenia je rovnako tak akože protiústavná a nedemokratická, tak potom zase sa ohaniajú tým, že súkromná firma že súkromná firma si môže kedykoľvek kým, z akéhokoľvek dôvodu rozviazať spoluprácu. To, to my do toho nič nemáme čo kecať. Ale keď sa niečo podobné stane im... In... Pre, pre, prepač, Petra, preruším ťa, lebo z režiemi píšu, že máme telefon, tak poslucháči majú vždy prednosť. Ak teda poslucháč zostal na linke, tak nech víta vo vysielaní. Víta mladých ľudí v podobnom vysielači. Ahoj, aj podľa hlasu hneď som ťa spoznal. Ahoj. Akurát som išiel povedať, že tento hlas mi je povedomý. Áno, áno, Martin ma prezradil. Zatým tak slobodný vysiela pravidelne túto reláciu počúvam a zrovna Peťa a Peťa tam. Veľmi ma to teší a ako vás tak počúvam, ako počúvam tie vaše názory, ako počúvam tie vaše smerovania, uh, tak adiedna veľmi ma to teší, lebo mladí ľudia, ktorí verejne prezentujú svoje názory, tak ich je málo momentálne. Takže vlobu dole pred vami. Zároveň som veľmi rada, že som s vami teda aj v projekte, ako je PPP, takže protesty proti progresivizmu. A že tieto svoje názory môžete aj uh, nejakým spôsobom uh, prezentujete aj na tých podiach a že sa toho nebojíte. A že môžem byť teda aj vašou súčasťou. Nemáme ja, to rovnako. to musím. Ja k tomuto musím keď dodať, keď, dodať, že Miška k hlame, tvrdí. Teď, keď stvrdí, že, že sa nie toho nebojí, ne? tohto projektu, ktorý máme, aj keď dva mesiace teda sme boli, ako sa nazýva, že hluchí, ale to neznamená, že sme boli slepí. Tak zaujímavá ma, Petio, že či aj ty budeš súčasťou toho dánsko bistrického protestu s nami. A že či môžeme ťa teda ďalej takýmto spôsobom mentorovať a posúvať uh, ďalej tej tvojej politickej kariére na že, seminácii. Čiže počkaj, takže sa chystá ďalší protest, lebo toto asi naši poslucháči nevedia, takže im to vysvetlíte, keď ste tu všetci traja na linke. Tak ja, ja to zoberiem asi tak nejak od konca. Začnem tým, že tak mám to chápať ako verejnú uh, výzvu, že či teda budeme pokračovať ďalej v tých protestoch spolu. Um, určite sa vidíme na bansko proteste uh, veľmi rád prídem a čo sa týka uh, toho čo Miška hovorila, že nemáme strach vystupovať na podiach alebo takto no, myslím si, že kto bol vnitre na proteste tak ten môj strach videl to, to, bolo, to bolo nielen viditeľný ale aj počuteľný takže to bolo akože prvýkrát a bolo to zaujímavé no. takže určite ten Zase, nie som nejaký, že budem robiť do seba hrdinu, takže áno, ja som ten strach mal, ja sa priznám, ale verím, že už do budúcna to bude lepšie a lepšie. Ja len dodám, no. že musím, musím fakt dodať, že Myška klame, keď hovorí, že nemáme ten strach. Lebo ona sama veľmi dobre vie, že pár minút, pár sekúnd predtým, keď som mala ísť na pódium v Košiciach, kde som teda prvýkrát vystúpila, tak som sa neskutočne bála, lebo ja stále stále o sebe nemám tu takú mienku, alebo nemyslím si, že hovorím nejaké obrovské svetonázory, niečo proste zaujímavé, hovorím len to, čo si myslíme viacerí. a ja som sa veľmi bála a Miška to dobre vie. Ja som bola, ja som sa klepala, ja som mala obrovský rešpekt z tých ľudí, ale na druhej strane ma to dobilo neskutočnou energiou, že proste tí ľudia sú, že prišli, že nás podporujú, že sa musíme sa držať navzájom a ja som za, tieto, za tento projekt rada, lebo som vďaka tomu spoznala mnoho zaujímavých a šikovných ľudí, takže ja rozhodne tento projekt uh, veľmi rada budem podporovať aj naďalej. Takže protesty proti progresivizmu pokračujú aj s vašimi tvárami? A povedzte teda kedy, kde, lebo to je veľmi zaujímavá informácia. Vy ste to tak od konca začali rozprávať, takže určite vašich poslucháčov bude zaujímať. Kedy, Myslím mám, si, že Myslím... ja najviac čo povedať. Ja som včera hodila oficiálnu uputovku na protesty proti progresivizmu v Banskej výstredí v máji, tým, že upresním ešte dátum. dátum o, máme organizačne predbežne o, daný na 16. maja v Banskej výstredí na námestí SMP. Ešte riešime nejaké tie oficiálne záležitosti okolo toho ale určite sa v tej bánskej výstupnosti uvidíme. Nemusí zúfať ani, ani východ, lebo určite sa objavíme aj tam a pôjdeme takto zase postupne. Môžem, boli nejaké tie okolnosti, ktoré nás nevedeli uh, nejako spojiť a riešili sme nejaké tie náležitosti každý po svojej ofici, ale to zase neznamená, že, že tu nie sme a že teraz o to viac, uh, keď si to zoberieme, sú dôležité tie protesty ulice, Ja to nazvem tak, lebo tam sú ľudia proste, ktorí na tú ulicu prídu a ktorí uh, vás podporia a ktorí sú tam s vami uh, po tých voľbách v Maďarsku. Vidíme to. Áno, takže musíme sa pripraviť na to, že musíme poukazovať naozaj na to zloto, progresivizmu, poukazovať na to, že my nie sme proti pokroku. My sme naozaj uh, poviem to tak, nie že vysadení, ale tak uh, naozaj chceme upozorňovať na to, čo sa na Slovensku deje a čoho sú títo ľudia schopní. Ano, a vidíme, vidíme to aj vo svete, vidíme to aj v Európe, vidíme to aj u susedov a vidíme to aj u nás. A naj, najmä, čo nás zaujíma, je to, čo sa deje a čo sa môže dieť u nás. A to je veľmi podstatné. A ako Peťa spomínala aj s Peťom, že áno, mali teda nejaký stres, nechto som to tak akože verejne dať, je to aj tak pozbudiť, ale určite môžem povedať, že ad jedna. Nemajú, nemali strach tam ísť, akože konec koncov tam boli, takže ten strach tam nebol. Áno, mali strému, tak to môžeme nazvať, ale zase myslím si, že od toho aj ten moderátor, ktorého tam zastávam, je, aby som tých uh, účinkujúcich návedla k, k také väčšie odviazanosti a ukludnila ich pred tým, ako sa tam na to podium postavia a keď náhodou niečo nezvládajú, tak im do toho zasiahnem a, a nejako ich úsmerním ale je veľký základ, že sa tam vôbec postavia a že tam s nami sú. A to je veľmi, veľmi, veľmi podstatné. Ja, ako som to tak počúval, tak podľa mňa uh, ten strach nebol na mieste, alebo to tréma, lebo ste hovorili veľmi dobre obidva Takže by som, by som vás povzbudil v tom, aby ste pokračovali, lebo to, čo ste hovorili, tak si trúfam povedať, že ste boli možno jedni z tých najlepších rečí. No. Tak vieš, Martin, ľahko sa, ľahko sa um, aj napriek stresu a nejakej tréme uh, niečo vyjadruje na pódium, keď to ide zo srdca, keď si o tom presvedčený. Keď to nemusíš mať vyslovene napísané na papieri a čítaš to tým ľuďom, ale keď to ide tak zvnútra. Takže možno, že som tak nejako všetko na, tú, na tých slávnych 4 minúty tak potlačila v sebe, niečo povedala. Čo ja ako náhle som skončila, tak som nemala ani šajnu, O čo sa jedná. A ja som si tak povedala v kutiku duše, že dobré, ľudia mi zatlieskali, ľudia ma videli, podali sme si ruky a je to minulosť. A ideme ďalej, že prekonaná, nejaký, nejaký ten stres, no ale Peťa, akože mi vtedy spôsobil trošku menšiu šoky. traumu, lebo, lebo on ten môj príhovor dal na internet, sviňa mala a malo to cez 10 tisíc lajkov, čiže to bol obrovský pre mňa šok, lebo som nejako nepredpokladala, že sa tam nájdem na tých sociálnych sieťach. Takže toto, toto bola taká menšia zrada od Peťa, ale však ja mu to raz vrátim. Neviem, Judita, keď sme sa veľakrát rozprávali, Lašakova, tak tam vždy povedala uh, pred uh, každou nejakou televíznou debatou alebo niečím, Je vždy je lepšie, keď ten stres máš, ako keď ho nemáš. A môžem potvrdiť, že uh, v 90% prípadoch tak uh, toto pravidlo aj platilo. A veľakrát keď som bol v podstate pozvaný uh, k Dane Kryžanovej na krst knihy, Uh, kde sme teda riešili nejaké aj psychologické témy a úvahy a takto. A mal som tam tiež uh, stres, tak nakoniec to bolo dobré. Že ľudia, ktorí tam sedeli, tak povedali, že nevadí, mal si stres, ale dal si to na výbornú. A aj tento uh, protest, ktorý bol vnitre, kde som, kde som teda mohol uh, vystúpiť, tak uh, ja som nechcel byť ako 90% mladých ľudí, ktorí idú na protesty uh, tie protivládne uh, s tými opozičnými stranami a dostanú do ruky nejaký papier, kde majú dopredu napísaný text a oni to len prečítajú. Nevedia tam dať takú tú emóciu, aká, aká by tam uh, sa hodila do toho prejavu. A ja možno, aj keď som mal ten stres, tak uh, prioritne to išlo z mojho vnútra, z mojho srdca a povedal som tam veci, ktoré som v ten daný moment tak cítil. A možno to nebol úplne dokonalý prejav, ale bol to prejav, ktorý išiel v hĺbky. No, keby som to mal teda porovnať e, vzhľadom na to, že aj vekovo si s Múrom dosť podobne na tom, tak to bolo asi o veľa, veľa poschodí lepšie ako prejav Múra. <laughs> a, a na gitáre neviem, ako hráš, takže to posudiť neviem. Ja zase môžem posudiť e, z toho môjho hľadiska na jednej strane s Judithou Vášakou by som súhlasila, treba mať ten stres. Na druhej strane ja som v tomto veľmi pokazená, lebo ja ho už nemám. <laughs> tak, tak ťažko povedať potom, že aké výkony tam podávam ja, keď tam idem bez toho stresu, bez toho chaosu, takže to neviem zhodnotiť. Ale... Miška, tak ty už ideš no, ten to freestyle, ktorý ten ideme my bežne na videách. Ty to ideš už verej, že ty už to ideš verejne, ten freestyle, ktorý my máme na videách, kde sme akože sami, tak ty už nemáš problém medzi ľuďmi. Ty už tak, si iná kapacita. Protožež počas doby covidovej, ako to nazývam, tak urobili svoje a boli ich desiatky, takže ale takisto samozrejme, trvýkrát postaviť sa na podivne bola sranda, povedal mi, že som mazurek sú sukni a veľa kričím, takže <laughs> som sa vtedy aj poučila. Ale v každom prípade veľmi ma teší u vás uh, to, že vy ste obidvaja z toho iného politického súdku, nazvime to tak, každý zastávate inú tú politickú stranu, aj keď teda obidve politické strany sú uh, koaličné. A toto to ma veľmi teší aj na tých protestoch, jednoducho sú tam ľudia, ktorí uh, sú z tých iných politických strán a naozaj majú čo povedať tým ľuďom. A toto je, toto je na tomto nádherné, že, že u toto vidíme, že my sa spájať vieme. My sa tu nebudeme hádať, ako e, Šimečka sa bude tam handrkovať e, s Rollingom alebo s Nátovičom a nevedia si e, na nejaké podujatie e, spolu sa tam postaviť a spoluriešiť nejaké problémy toho Slovenska. Ale naopak my to vieme. Áno, vieme si tam postaviť e, koľko či už je to zo strany Smer, Vidiek, Republika, SNSK alebo iná mimoparlamentná strana na nášom brehu, nazvime to tak, a to je veľ, veľmi veľký odkaz do budúcna aj pre tých voličov, že proste, keď už my takto, takýmto spôsobom fungujeme teraz, vieme fungovať takýmto spôsobom aj v budúcnosti, a vieme sa spajať dobro to Slovenska. Ja, no, takže toto je napríklad, to je jedno úplne krásne. A druhé je oh, politická debata, alebo rádio, v ktorom sa momentálne nachádzame, takže akýko, akékoľvek mediálne vystupovanie, o, asi mi dáte zapravdu a asi mi dá zapravdu, je úplne iné, úplne iné, ako o, stať na tom podiu, na tej ulici vymedite tými ľuďmi, či sneží, či prší, či svieti slonko, či o, bonku, ja neviem čo, traktory padajú, tak proste ste tam, ste tam s tými ľuďmi, prežívate to s nimi, cítite to a nemáte šancu na reparat. Ano, takže toto, toto je taký ten veľký, veľký rozdiel medzi tými politickými debatami, kde naozaj ste iba v uh, nejaký manšat, ktorý uh, vás v niečom usmerňuje, ktorý je tam v rámci tej televiznej debaty, redaktor a oponent, ale tuto naozaj uh, prezentujete si svoje názory a musíte si veľmi dávať pozor, akým spôsobom to poviete, lebo ten dál je naozaj vrtkavý. Takže O toto je to viac, že klobúk dole, lebo nie každý politik sa odváži. A to vám viem povedať s úplným srpom, lebo však uh, pracovala som veľmi veľmi politikmi. Nie každý politik uh, dokáže sa postaviť na to pódium. A preto to ste vy dva, ja pre mňa, takí mladí hrdinovia. len opatrne potom s tým egom, aby ste sa nestali potom exhibicionisti ako Michaela. <lík> <rý> Ďakujem. <rý> Moje ego ešte v poriasku si myslím. Ja som skôr človek, ktorý rád ide do úzadia. a ja rada dávam videá. Málo kedy ich dám, už kedy ich dám, tak potom píšeš na internete, že mi treba Nobelovú cenu, takže v pohode. Ja som skôr človek, ktorý naozaj žije tou ulicou, žije tými protestami tam, lebo vždy treba začať od tých ľudí. Robíme to pre ľudí, treba začať od nich. A potom už sa tu môžeme baviť o tej vrcholovej politike, kde sú ľudia, ktorí proste už ako tí boliči vyžadujú, tam sú distingovaní, vyjadrujú sa úplne iným spôsobom a snažia sa uh, viesť tú krajinu. Áno, každý máme tu svoju, dajme tomu úroveň, a ja som nikdy nebola na tej úrovni, že by som ch chcela ísť od tých ľudí preč. A toto je možno takéto jediné, čo si môžem povedať, že v tomto áno, to moje ego je, je vyššie, že že na tých uh, námestiach to cítim ako doma. A toto je možno aj signál pre poslucháčov, voličov, ktorí častokrát aj hovoria, že no ale čo, čo, ako má budúcnosť politickú Slovensko, keď sa pominú takí politici ako je Fico, Kaliňák, Gašpár, Danko a tak ďalej a tak ďalej, no to sa ukazuje, že možno, že dosť svetlú, že možno, že po nich e, prídu ľudia, ktorí budú, nebudú mať tie bloky v sebe, že budú vedieť spolu veľmi otvorene a dobre spolupracovať, diskutovať, e, dokonca aj priateľsky, že nebudú medzi sebou tak podpasovo bojovať, ako to vidíme aj u mnohých členov koalície, žiaľ. Takže e, nemusíme hádzať fintu dožita, ale musíme vyhrať nad tým progresivizmom, a tu, ako vás počúvam, a teda viem, že aj Michajla prišla o robotu kvôli politickým názorom. Ja som prišiel o dlhoročné zákazky kvôli svojim politickým názorom. Janovi Baránkovi zrušili politickú stranu kvôli blbosti. Oni majú, ten deep state ma chápadla až na ministerstve vnútra. Pred asi hodinou, pred začiatkom relácie som mal telefonat s etalonom slovenskej žurnalistiky, proste s, by som povedal zahraničí známym novinárom Michalom Zoldym, s ktorým sme sa bavili o takej veci, že ja som sa ho pýtal e, ako, ako, ako doslova amatéro proti nemu, e, keď moderujem reláciu, že aký si vlastne môžem zobrať príklad, že či si môžem zobrať príklad z daného kolára, ako dopadol za to, že napríklad propagoval nejakú knihu, čo je verejne dostupná v knižnicách a kníhkupectvách, a bol 11 mesiacov vo väzbe a tým pádom vlastne nemôžem povedať skoro žiaden názor, alebo, alebo si mám brať príklad od Petra Šuca, ktorý vyzýva na dehumanizáciu obyvateľstva, na to, aby určitá časť obyvateľstva kvičala ako svine na jatkách, a není na ňo aký, neprejde ani cez oznámenie na policiu, a dokonca ani odblahu podanie. Takže proste od koho si môžem zobrať príklad, tu je ukažka toho, že sa, že sa to váha vášho skutku, alebo to, či ste prospešný pre spoločnosť, mera na základe politického názoru. No a idú po nás. A keď, a keď oni vyhrajú, keď my nebudeme proti tomu progresivizmu bojovať, tak o rok a pol to vyhrajú tak, jak v Maďarsku, a to len uvidíte, keď bude mať demokraciu na Slovensku v rukách náť, Šimečka a títo ďalší, ako Slovensko a my dopadneme. Preto to, Mačko, čo robíte... Ono to, Mačko, ono je to vidieť aj u, už teraz v histórii, keď si tí posluchači pozrú tú históriu. Zasicové vlády, e, ktorékoľvek, nikto nikoho nezatváral za názor. No, versus teda Matovičová vláda alebo oddorová vláda, myslím, že za oddora, zavrali Daniel Kovára, kde jednoducho tam už sa za ten názor presta. Tuto treba naozaj e, sa pozerať na to, že sloboda slova, ktorú my máme priamo v ústave, je e, nejakým spôsobom peď e, by ma možno v tomto, v tomto upravila, ale ne, nejakým spôsobom je to mer, je meraná e, ta, takou mierkou, podľa toho, kto je pri moci. Áno, zatvárať proste ľudí, či už to budem ja, alebo to bude XY ľudí, ktorí uh, budeme uh, sa vyjadrovať na tých uliciach, tak uh, môžeme s týmto počítať, že nás to môže čakať v prípade, že progresiu cvírajú. Ale zase na opačnej strane, pozrite sa, my máme uh, protesty, Peťa bola organizátorka nitranského protestu, Uh, napríklad už len ten, keby sme si dali, mali sme predtým Žilinský, predtým Košický, ani za jeden z týchto protestov uh, nám neprišiel nejaký podnet od policie alebo od iných orgánov, že by sme niečo porušili. Že by sme sa nejakým spôsobom niekoho vyzývali k nejakej neposlušnosti alebo že by, že by sme čokoľvek, uh, čokoľvek robili, čo bolo protizákonné. Naopak, keď si pozrieme tie progresivistické protesty, kde tam proste tí ľudia bliakajú a vykrikujú pomaly uh, k nejakému zneškodeniu tých ľudí, tak, uh, tak tam sa to nerieši. To, čo teda je veľmi smutné, ale nerieši sa to, lebo to asi teraz ja koalícia berie spôsobom, že ak to budeme riešiť, tak nás to roznesú v novinách a to je celkom nepopulárne a nemuselo by to byť dobré. Ale zase dala by som vám jasný a krátky príklad a potom nechám tento, tento krásny čas týmto bol mladým, úžasným ľuďom. A to je napríklad ten, že keď sa akože z repu... nejaký známy, nejakého poslanca z republiky vyhrážal smrťou nejakému poslancovi v noviny. Naozaj v noviny. A poviem vám, že a teraz vám to akože budem citovať, neviem, či ste to postrehli, ale momentálne bol na regeci, dal nejaký status a dostal na to odpoveď, ja vám to budem citovať, potom týkam Eteri, citujem. Najprv by ich bolo, bolo vytrénovať najlepšie na živý cieľ nejakého kolaboranta proruského ako Fico, Gluk, Podržtaška a Ty. Takéto verejné názory na likvidáciu ľudí, likvidáciu politikov, ktorí sa ani nenachádzajú momentálne momentálnej primocie, a iba za ich politický názor. Tak čo môžeme očakávať? Ďalšieho človeka, ktorý bude strieľať? Ďalšiu výhražku? Myslím si, že by bolo veľmi podstatné zameriať sa aj na tú digitálnu šipenu, ktorá to proste je, a aby orgány činé v presnom konaní konali aj v prípade takýchto podnetov a nie len, že tá opozičná strana sa rozhodne húkať a bliakať niekde v médiách. On mi napísal toto, on mi napísal toto, Ježiš a vyhražal sa mojim, mojim deťom, mojej manželke a podobne a všetci to riešte. Ale už keď sa niekto vyhraža proste koalištým politikom, tak proste už je to v poriadku. Ja vám poviem úprimne, mňa prenasledovali, roboty som došla tri. Tu dokonca sa mi vyhrážali fyzickou likvidáciou, dokonca po 20 my mi pri protestoch povedali, že si mám zobrať súkromnú rds A stále som tu, stále tu stojím a stále to stať budem. A som veľmi rada, že môžem byť takými ľuďmi ako je Peťa a Peťo, aj Jan Baránek, aj ostatní, ktorí sa tam nachádzajú a môžem tam nadalej prezentovať svoje názory a nie kvôli mne, ale kvôli mojim deťom, kvôli budúcnosti Slovenska. A to je asi tak celé a tým by som sa s vami aj rozvúčiť. Ďakujeme za tvoj názor a za obohatenie. A toto to v podstate aj potvrdzuje, čo si hovorila. Nikdy neviete, kedy sa kde myša objaví. Dokazom je táto relácia. <rý> no. Eška, ďakujeme za pekné slova a čo sa týka toho, čo si hovorila, tam musím iba súhlasiť, pretože uh, ten dvojtý, dvojtý kilometer je, je naozaj neskutočný. A to nie je len, uh, čo sa týka témy vyhrážok, uh, pretože naozaj my to skutočne vidíme, že keď sa vyhráža Martine Šimkovičovej, keď je Martina Šimkovičová označovaná rôznymi vulgarizmami, tak uh, progresívne poslankyne to ako si neriešia, nechcú riešiť, nevidia. Ale keď uh, nedaj Bože sa stane, že nejaký politik alebo niekto si dovolí otvoriť uh, ústa ostrejším slovníkom voči opozičnej poslankyni. tak už, už sú všetci statusy, už všetky médiá, citácie, jednoducho tu sa, uh, tu sa potichu schváluje uh, vyhrážanie voči ženám, tu sa potichu schváluje násilie na ženách, ale len, len tých určitých, tých, ako si aj ty povedala, z toho druhého tábora. Keď, je, keď sú vyhrážky voči koaličnej poslankyni, nie je to v poriadku, ale keď sú akože voči opozične, tak už je problém. Len to je to, ten základný rozdiel, že my hovoríme celkovo o tom, minimálne ja za seba, že problém je aj jeden, aj druhý. Jednoducho v tej, tej inteligentnej spoločnosti by sme sa nemali k tomuto uchyľovať. Mali by sme hľadať tú inteligentnejšiu formu komunikácie, Nie ako to vidíme pri opozičných poslankyňach a poslancoch tým častokrát tá inteligencia v tom prejave e, chyba. Ale to si toto, myslím, že nie je nič nové. To je zaujímavý novodobý fenomén, že etika a slušnosť úct, úcta ku ženám a správania sa ku ženám je momentálne v podstate e, posudzovaná na základe politického názoru danej ženy. Toto to, to v minulosti asi ešte nebolo. Čo ty na to, Petra, ako žena? Vieš, ja to vnímam, ako, my sme ako spoločnosť padli do nekonečného točiaceho sa kolotoča nenavisti. A hoci kto, kto z toho kolotoča chce vystúpiť, tak je hneď akože považovaný za zradcu, ľudia to ne, neakceptujú. Stále žijeme v spoločnosti, kde väčšina ľudí miluje drámu, miluje hádky, miluje a venuje pozornosť podobným absurditám. A taká spoločnosť, ako je predurčená na zanik. My si musíme uvedomiť, že je najvyšší čas začať sa navzájom počúvať, vnímať a že rešpekt k, iným, k inému človeku nemá vychádzať na základe jeho politického presvedčenia, sexuálnej orientácie, ale z princípu toho, že sme ľudia a mali by sme nejaký, nejaký vzájomný rešpekt a úctu si prejavovať a nie len sa ťapkať po pleci, lebo sa spolu zhodneme v nejakom názore. Ja som si už párkrát overila aj na sociálnej sieti, že ja som v minulosti veľakrát svojim sledovateľom povedala, že nech si ma neidealizujú a nech si uvedomia, že rozhodne v nejakom z nejakej časti života príde nejaká politická otázka na stôl, kde možno bude mať trošku iný pohľad, iný názor ako oni. A Aby si uvedomovali, že tento rozdielný názor v nejakej čiastkovej otázke ešte neznamená, že som ich nepriateľ. Ale napriek tomu, napriek tomu už sa stretávam s tým, že ako náhle poviem niečo, s čím sa niektorí ľudia nevedia stotožniť, už som ich najväčšie nepriateľ číslo jedna. A my takto veľmi ľahko... Vieš, ono... Ľudia by nemali ja až si tak, to... si myslím... No? Ja som si to všimol, keď si komentovala výsledok maďarských volieb, že si nebola úplne... No, jasné. No, konformne s názorom mnohých konzervatívne orientovaných ľudí. A hneď už, tak... už začali hejtovať, napriek tomu, že boli dotedy na palube tvoje lode. Ale <laughs> že vieš, ja, ja som není ja ten typ človeka, ktorý bude meniť svoje uh, názory, o ktorých som presvedčená na základe nejakých emócií, na základe toho, že ja sa chcem tým ľuďom zapáčiť a dneska je moderné byť kamarát s Izraelom a nenávidieť Rusko, tak ja budem v tejto linii, aby som mala nejakých fanúšikov. Ja, keď zmením svoj názor, tak to bude pod vplyvom nejakých okolností, pod vplyvom nejakých argumentov, lebo vyvíjalme sa aj tá geopolitická, geopolitická situácia sa neustále mení a naozaj iba vôbec v nejakých čiastkových veciach nemení a nedozrieva v názoroch. Nejaké základné hodnoty a morálny rebríček si myslím, že je nemenný. A je to, je to veľmi ťažké, lebo ľudia sa moc orientujú na ten nejaký boj neustály. A ja si osobne myslím, že ľudia by nemali tak toľko dávať dôvery a nejakého slepého fanatizmu do politických strán, ale mali by sme sa orientovať na osobnosti. A to nehovorím teraz, áno, dajme tomu, že je taký napríklad Peťo, je taký ó, v smere je veľa, si myslím, že určite aj v smere je veľa schopných ľudí. Nedovolím si tvrdiť, že všetci liberáli sú na hlavu padnutí, ale dneska je to také... Dneska to nemôžeš nahlas povedať, lebo hneď si zablázna, vieš. A mne dokonca si predstav, že mne v súkromnej správe prejavila podporu, to bola kedysi volička Sasky. Je to uh, uh, homosexuálne orientovaná žena a vyjadrila mi podporu s tým, že nech budem kandidovať na akejkoľvek kandidátke, tak ten hlas dám mne lebo so mnou súhlasí. Čo si liberál nevie v živote, v praxi predstaviť. Aj, lebo aj nejako zaškatulkovanú. A mne sa toto páči, keď aj vďaka tým sociálnym sieťam dokážem uh, nejak sa napojiť na tých ľudí, ktorí sú schopní diskutovať o myšlienkach o nejakých ideách, o nejakých hodnotách a nie proste schádza do tých osobných útokov. My keď sa toto nenaučíme, tak môžeme robiť 5 cez deviate a proste lepšie sa mať nebudeme. Zároveň je to možno o nejakej inteligencii a vzdelaní už, keď sme pri tých liberáloch, lebo ideológia liberalizmu je úplne iná ako e, väčšina liberálov sa momentálne správa. He, to bolo o tolerancii, o o voľnom a nie o tom, že spútam a pozatváram ľudí s opačným názorom na základe nejakej ideológie. Že liberalizmus práve bola úplne iná, úplne iná filozofia, ako hlásajú momentálni ľudia, čo sa k nej hlásia. No. Ale ja, Ale... Liberalizmus sám o sebe nevadí. Len presne, ono to zachádza do tých extrémov. Oni sú schopní ťa umlčať. Oni... oni argumentujú tým, že veď buď rád, dneska nesedíš v base, ale dneska máš úplne iné praktiky ako človeka dostať na okraj existenci existencia spoločnosti. Zabraniš mu podnikať, príde o projekty, príde o prácu, stáva sa z neho ekonomický otrok. To je podľa mňa ešte častokrát oveľa horšie ako to, že skončíš base, ak, ak mi rozumieš. Ale ani dnes nemáš istotu, že za neviem nebudeš sedieť. Áno. A v takej dobe, keď povieš, že na čo, nám bolo, na čo nám bola myšlienka, že porazíme Rusko tým, že prestaneme od, od neho odoberať energonosiče, keď sme mu paradoxne oveľa viac pomohli tým, že narastol dopyt po nedostatkovej rope a plyne a narastla ich cena a vyhodnotiš to za veľmi chybné, a povieš, že poďme na, naspäť odoberať od nich tieto energonosiče, tak si označená za ruského trola. No, takže naozaj troška vzdelania inteligencie by týmto ľuďom, čo hlásajú tieto šialené myšlenky, neuškodilo. Možno potom by sme Martin, ono to... Ja mm. si úplne nemyslím, že to súvisí so vzdelaniem ako s, nejakou, s nejakými životnými skúsenostiami. A možno nie životnými skúsenostiami, ale vyslovene životnými fackami. Lebo mnohokrát ja si mám osobne čo povedať, ako so vzdelanými ľuďmi. Rovnako tak aj s pedagógmi, advokátmi, so sudcami, lekármi, ale rovnako tak aj s ľuďmi bez titulov. Teba keď život ja som, ostatečne ja som... preskúša. Nemyslel, že akademické vzdelanie. Vzdelanie, že samovzdelanie je tiež forma vzdelania. Aha, jasné. No je, mhm. a je oveľa dôležitejšie ako to, ako to uh, akademické. To je oveľa dôležitejšie. A keď sa to všetko sa dneska zosmiešime, vysoká škola života smejú sa, tradičná rodina smejú sa, nejaké, uh, nejaká národná identita tomu sa smejú. Dnes nemôžeš kritizovať Izrael bez toho, aby ti nehrozila basa bez toho, aby si nebol označený za extrémistu a antisemitu. Ale pokiaľ, mm. pokiaľ si homosexuál, môžeš dvíhať právačku. Pokiaľ si homosexuál, môžeš robiť čokoľvek. Môžeš kritizovať Izrael, bo môžeš dokonca kritizovať aj celú LGBT propagandu. Si v pohode. Ale ako náhle si to dovolíš ako heterosexuál, nedaj Bože, človek bielej rasy ešte povedať, že si hrdý na to, kým si, lebo poznáš svoju identitu a si s tým stotožnený, čo neznamená automaticky, že, že, že sa cítiš byť nadradený. Deti. No, to automaticky neznamená, že si nadradený. Už, už je problém. Neci si problémovi. A popri tom ja mám radosť z toho, keď vidím Maďara, hrdého na to, že je Maďar. Že vie, kam patrí, vie, kto je. Keď vidím hrdých Chorvátov, keď vidím proste hrdé národy, sebavedomé národy. Mňa to tak teší. Len my Slováci máme neustavú potrebu sa zhadzovať a ponižovať a robiť si zlé a je to na škodu nám všetkým. A pritom je nás tak málo na Slovensku. No nič, troška si odvetráme hlavy pesničkami a po nich budeme pokračovať. Aj dám potom kontakty do štúdia pri ostatných divákov, ktorých povedzme momentálne nemajú a chceli by sa nejak zapojiť do relácie. Takže, pesnička. Požúvate slovný See o čom je vystihnutá podstata tak dokonalo ako v textoch podelánu, ak sme si trocha odventilovali hlavu. A ja dám teraz kontakty do štúdia, prípadne pre poslucháčov, ktorí by sa vás niečo chceli spýtať. Mailom je to studiozavinačslobodnyvysielac.sk alebo telefonicky 048 381 0101. No a my pokračujeme s našimi hostiami Petrou Grebačovo a Petrom Rafaelom svítokom. Tak, situácia je veľmi dynamická, je teda vo vašom politickom svete, do ktorého patríte. Ukazuje sa, že možno, možno teraz progresivisti budú oveľa viac bojovať, bojovali za to, hlavne teda demokrati, aby boli predčasné voľby, to sa im nepodarilo. Prezident Pellegrini pred troma hodinami túto otázku z referenda vynechal. Ale sú tam aj iné otázky. Je to tak aktuálna téma a tak čerstva, že možno stojí za to sa k nej vyjadriť. Vy zastupujete dve politické strany, ktoré sú zastúpené aj v slovenskej koalícii aktuálnej. Tak skúste povedať vaše názory k tomu referendu, čo sa na nás chýsta. Tak začnem. Ja osobne to vnímam ako z jednej časti vedomý, vedomý špinavý pod, po, oh, podvod a zneužitie verejnosti demokratmi. Hlavne z toho dôvodu, že veľká časť demokratov bola kedysi v, opozícii, v koalícii. A nielen tak hoci, aké oni mali aj ústavnú väčšinu. A práve v tom období sa veľmi smiali Ficovi, jak sa mu nepodarilo vyvolať predčasné voľby. 9, zdá sa mi, ak sa nemýlim, 9 mesiacov sa držali ešte pri korite, keď boli v demisii. 9 mesiacov neboli schopní s tou situáciou nič spraviť. A ja si to dobre pamätám, že vtedy sa aj rozprúdila tá, tá diskusia, že bolo by vhodné to zaviesť do ústavy a neboli toho schopní. Úplne to odignorovali. Mali tu možnosť, mali ústavnú možnosť dať do rúk e, občanom moc a neurobili to. A skrz tejto jednej otázky si myslím, že fakt Peter Pellegrini nemal akú inú možnosť a nemal ako inak zareagovať a ani nebol dôvod sa vlastne obracať na ústavný súd, keďže ústavný súd v tejto veci už v minulosti rozhodol a nemal dôvod vlastne vybočiť z argumentácie spred pár rokov, z roku 2020. Čiže právny, sa mi zdá, možno 22. právny precedens? Uh, máme právny precedens, respektíve táto otázka, či momentálna Uh, platná ústava umožňuje vyvolať referendum prostredníctvom, uh, či vyvolať predčasné voľby prostredníctvom referenda, je ústavným súdom vyriešená. On odporúčal zákonodorcovi, aby teda vlastne to priamo upravil do ústavy, s čím sa ja samozrejme nestotožňujem. Ja si myslím, že táto moc uh, patrí ľuďom. A nie je, čo nie je vyslovene zakázané, je dovolené ale budiš, tak aby, to, aby sme mali nejakú právnu istotu, mali to tam dať a nedali to. A dnes neexistuje ústavná väčšina e, v parlamente, bohužiaľ, ktorá by za to zahlasovala. A oni to zneužívajú. Videla som argumenty typu, e, že Pelegrini je podržtaška mafie, zarezal referendum a niektorí jedinci občania sú schopní vypisovať komentáre štýlom, že aký je arogantný Peter Pellegrini, pretože sa ani neporadil s ústavným súdom. A z takýchto komentárov cítiť tú nevedomosť, tú hlúposť, tú naivitu. A my, keď sa z tohto neprebereme, keď fakt nezačneme vecne rozmýšľať, tak stále budeme obeťami jednej či druhej strany, lebo to je neskutočný podvod a im v živote nepôjde o to, aby ľuďom dali moc, ale oni sa chcú dostať k moci. A to je zásadný rozdiel. Opäť aj, aj touto, týmto príkladom niekoľkýkrát v relácii potvrdujeme to, že oni na základe ideológie, ktorej to pomôže alebo nepomôže, sa rozhodujú vo vnímaní dokonca práva. Hej, keby tá istá referendová otázka sa týkala ich, ako sa týkala v minulosti, tak, tak nemôže byť, nemôže prejsť, ak sa týka opozície, tak musí prejsť. Toto, toto je absolútne ohýbanie práva na základe pocitov, na základe sympatie s nejakou politikou, si vykladám to, ten, tú istú judikatúru právnu eh, dvojako. Tak toto, je, toto robia permanentne. Peter, čo si o tom myslíš? Dámy a páni, ja sa teda priznám, že dneska som nebol úplne na telefóne a nemal som sa čas... Uh viac menej venovať tomu, že čo sa presne na nakoľko som v práci, ale keď uh, pri uh, oznámení toho, že Peter Pelegrini to, teda, toto referendum uh, vymenuje s uh, jednotlivými otázkami, uh, mňa napadá len jedna myšlienka to tá, že mm, tu aspoň vidíte uh, v podstate Zuzana Čaputová zmarila referendum každé jedno, ktoré bolo na stole. A doteraz jej to budem vytýkať, lebo jednoducho mohla sa k tým referendovým otázkam postaviť úplne inak. A Peter Pellegrini je 90 uh, krát, by som povedal, častokrát označovaný za toho najhoršieho, že on je niekoho podťaška, ale to referendum im v určitých otázkach ako mohol, vyhovel. A tu je podľa mňa ja vidím taký zásadný, možno aj dôvod, že. Jednoducho, jeden je toho schopný a ten druhý toho schopný nebol. A ani, ani nikdy nebude. A to sú tie dva názorové, by som povedal, úplne protiklady. A to je asi celé, čo, čo ja môžem akože za seba k tomu povedať, že by ste sa k tomu viac neviem vyjadriť. No, pozrieme sa ešte aj na tie ostatné témy toho referenda Petra? Možno, jasné. Ja by som len k tomuto k tomu porovnaniu Pelegrini versus Čaputová už len dodala jedno, že Pelegriny ho som dnes počula vysloviť názor, teda, že referendum má mať silu a má aj silu ústavného zákona, že to nie je len taký nejaký zdrab papiera a nejaké otázky, o ktorom Volič rozhodne, ale musí sa pretaviť do uznesenia do zákona a má silu ústavného zákona pre nás. Bežných ľudí to znamená, že politici niečo, čo my ľudia schválime v referende, nemôžu meniť najbližšie tri roky a keď to aj chcú zmeniť, tak musia nájsť ústavnú väčšinu, aby prelomili vôľu ľudu. Takáto tá, platná právna úprava bola už aj za Čaputovej, ale na rozdiel od Pelegrinyho sa Čaputová obratila z, um, na ústavný súd, kde spochybňovala právnu silu referenda. Ona ako právne zdelaná osoba to tam nevedela vyvodiť, vyčítať z tej ústavy čo, a ešte z pozícii prezidenta to pre mňa bolo absolútne šokujúce. Ale kľudne, čo sa týka tých ďalších dvoch otázok, tak zachytila som, že Druhá otázka by sa mala týkať e, doživotnej renty, ale nie všeobecnej doživotnej renty pre ústavných činiteľov, ale konkrétne, je tak aj naformulovaná tá otázka, je tam síce uvedené, že doživotná renta v zmysle právneho ustanovenia, napríklad pre Roberta Fica, že či s tým ľudia súhlasia? A ono sa Petra, takto veľmi ľahko manipuluje. Prepač, ešte ťa preruším, lebo viem, že Peter... Rafael Svítok, on je momentálne v robote a našiel si pre nás len obmedzený čas, za čomu ďakujem, ale už musí končiť. Jasné, Takže sa prečasne musí rozlúčiť s nami aj s poslucháčmi. Takže, Peter, máš, ty, ty máš teraz prednosť. O. Dámy a páni, uh, ja vám ďakujem za to, že ste tu uh, dnes s nami boli. Uh, veľmi ma mrzí, že nemôžem ostať dlhšie a že sa nemôže možno oh, oh, Detajlnejšie vyjadriť k jednotlivým témam, nakoľko som celý deň v práci, tak momentálne to nie je možné. Podarilo sa mi e, získať e, aspoň túto chvíľu a budem veľmi rád, keď túto debatu dopočúvate do konca a snáď sa ešte počujeme. Pre, pozdravujem poslucháčov, pekým pre, po, pre poslucháčov, ktorí e, ťa počuli, ale nevedia, kde ťa môžu sledovať, povedzím prosím, že kde by si ťa vedeli nájsť tvoje názory a viac o tebe. Hľudne môj Facebook, Peter Rafael Svitok, uh, tam nájdete, dá sa povedať, že väčšinu toho, čo v podstate pridávam, produkujem. Hľudne, keď budete mať čas, môžete si pozrieť. A pekne. budúci mesiac na proteste proti progresivizmu v Banskej Bystrici. Predpokladám. Tak, ďakujem pekne, zatiaľ dojdenia. Ahoj. Zatiaľ. Takže Petr sa s nami rozlúčil, lebo musel. A to je ďalšia hodnota, že mladí ľudia sú takto pracovity. Takže mu to prepačíme a Petra prepač, preušili sme ťa, pokračuj. No ja, ja sa len vrátim teda k tej rente, lebo ono, keď znie tá otázka, že súhlasíte s doživotnou rentou ako napríklad pre Roberta Fica, tak samozrejme, že väčšina ľudí si hneď automaticky spojí Roberta Fica s negatívnymi emóciami, s frustráciou, možno že aj s nejakou závisťou a samozrejme s tým nebude súhlasiť. Ich podľa môjho súkromného názoru voličov opozície ani nezaujíma, ako znie tá právna úprava, len ide o princíp, ide o Fica. Právna úprava totiž to znie tak, že človek alebo politik v postavení predsedu vlády alebo predsedu parlamentu ako ústavný činiteľ má právo poberať teda nejaký plat po skončení výkonu funkcie ale len v tom prípade že výkon jeho funkcie bude dvakrát dlhší ako je výkon funkcie prezidenta a to v ľudskej reči znamená že človek politik na to aby získal doživotný plat musí, by som povedala, vyhrať voľby nie raz, nie dvakrát, ale trikrát, pretože máme štvorročné volebné obdobie a musí výkon tejto funkcie, či predsedu parlamentu alebo predsedu vlády, vykonávať 10 rokov. To je 2,5 volebného obdobia. A ja si osobne myslím, že človek, ktorý vydrží zastávať verejnú funkciu, také aj tých 10 rokov, dokáže si to u ľudí obhájiť niekoľkonásobne, nejba raz, si tú doživotnú rentu skutočne zaslúži. Ja som zastancom toho, že ústavní činiteľia, ktorí naozaj obetujú aj svoje súkromie, aj svoje, o, svoj život, verejnej práci, si zaslúžia za určitých okolností tú doživotnú rentu. Ale keď sa pozrieme na doživotnú rentu, napríklad pre takého prezidenta, tam vám stačí jednoholebné obdobie, čo znamená 5 rokov. A po 5 rokoch ani nemusíte obhajovať svoju pozíciu, svoju funkciu a už štát sa o vás postará. A presne v takejto pozícii napríklad Zuzana Čaputová. O jej doživotnej rente sa vlastne v referende vôbec rozhodovať nejde. A tam už, keď si porovnávame čisto veci, že Zuzana Čaputová, bez ohľadu na to, že je progresívec, že je slonečkar, že je to vlastne odchovanie z progresívneho Slovenska a rôznych uh, zaujímavých ľudí, má za 5 rokov výkon funkcie, za 5 rokov nejakého verejného tlaku, dostane doživotnú rentu. Ale človek, ktorý si trojnásobne obhají svoju pozíciu v parlamente až na natoľko, že sa s ním premiér a vydrží v premiérskom kresle 10 rokov, tak to nám, takáto renta nám vadí. A to mne príde vyslovene mierené proti Ficovi a nie proti nejakej doživotnej rente ako takej. A zase sme pri tom, Martin, čo si aj spomínal, že volíme si, kto si zaslúžiť o životnú rentu na základe nejakého politického názoru a nie, nie na základe nejakých objektívnych skutočností. A to je pre mňa zásadný problém. No pretože keby sa stalo, nedaj Boh, že Šimečka by bol 10 rokov premiérom, tak podľa mňa zasa paradoxne vyšlo, vy, vyšlo snaha o takéto referendum, keby taký zákon nebol platný zo strany progresívcov, hm. aby, aby doživotná renta bola. Bola. Nie, nebola. No to znamená, že oni absolútne nie sú racionálni, nepozerujú sa na to politicky alebo právne, ale Čisto ideologicky. Takže... Ako, tam, je, tam je to presne o tom, Martin, že jediný, kto na Slovensku splňa tú o, podmienku, teda tých desiatich rokov, je momentálne iba Robert Fico. ktorý je stále aktívny politik. Hej? Kto vie dokedy, momentálne je stále aktívny politik a je jediný, kto to splňa. A je viac než o, pravdepodobné, že to nikdy nesplní ani Michal Šimečka, respektíve, neviem si ho predstaviť, tri roky. Môže byť, že sa tak stane, nikto nevie. Určite, určite nepôjdem uh, zvolávať referendum, aby som mu kvázi zobrala uh, do životu rentu. Neviem si to predstaviť. Lebo my to je, by, by som to skutočne vnímala rovnako, ako to vnímam teraz, že si to zaslúži, keď, keď to obhájí trojnásobne a vydrží tých 10 rokov. Nemám s tým najmenší problém. Ale presne, je to, je to čisto politicky, bez akéhokoľvek racia, len, len vyslovene mám pocit, že toto je motivované závisťou a ničím iným. Dokonca ja by som povedal bez ohľadu na to, či nejak veľmi, veľmi milujem alebo nemilujem Roberta Fica a jeho politickú úlohu eh, tak už len za to, eh, že bojoval o život vďaka Gulke, ktorá bola strelená do jeho organizmu progresívcami, výstrelom doslova človeka, ktorý sa k tomu priznal, že je progresívne orientovaný a nepačí sa mu konzervatívny premiér Robert Fico a niekoľkokrát na ňo preto vystrelil a Robert Fico kvôli tomu bojoval o život, tak už len preto by si nejaké očkodné alebo tú rentu zaslúžil bez ohľadu na to ostatné hej? no len progresivisti aspoň z tohto dôvodu by si mohli kusnúť do jazyka povedať si no tak áno toto čo sa stalo bolo niečo veľmi nemorálne a nemalo by sa to stávať bez ohľadu na politickú príslušnosť žiadnemu politikovi, takže tu si kúsneme do jazyka, do jazyka a, a tomu Ficovi, ktorý bojoval život, to odpustíme, ale oni proste neverú ohľadaní na toto. Takže to sa ukazuje ich nejaká práva tvár. Ono, máš pravdu, a ja osobne mám oveľa väčší strach z tejto narastajúcej sa nenávisti, z takéhoto zaslepenia, že oni z narastajúcej nenavisti vyňa v zo zhoršujúcej sa ekonomickej situácie globálnej, lebo sme žijeme v globálnom svete a ovplyvňujú nás všetky tie udalosti, ktoré sa dejú. Zo všetkého vínia Roberta Fica a vidia v ňom, ja nehovorím, že je dokonalý politik, politikou nemáme milovať, hej, to nemá byť o tom, že niekoho milujeme a nenávidíme, ale jednoducho tá emocia, tej nenávisti a závisti, vieš, že a premiér Robert Fico má drahé hodinky a toto má a jeho syn sa má dobré. To, to proste na mnohých ľudí to stále funguje. Ale mne to je v podstate jedno. Si Ja som študovala dlhé roky, čiže určite za mnoho rokov aj za vlády Roberta Fica mi štát nikdy nedal nič, ako v sirote. Nesplňala som podmienky. Študovala som a ja necítim nejakú nenávisť voči konkrétnemu politikovi. Ani voči Šimečkovi ja necítim nenávisť. Ja nevidím vyslovený dôvod, aby som ho nenávidela. Ani voči Izraelu necítim nenávisť, aj keď ho dosť často kritizujem za páchanie genocidy. Že je to také, no i ľahké skoznúť do tej nenávisti. Veľmi ľahké a potom sa ťažko tým ľuďom priznáva, že sú ovplyvnení, sú manipulovaní, že nerozmýšľajú racionálne. Nechcú si to pripustiť. Čo by si teda ty ako mladý človek odporúčila prípadne, alebo na čo by si prípadne aj vyzvala mladých ľudí, ktorí nás počúvajú, možno sú teda na tej konzervatívnej strane brehu a uvažujú, ako tak počúvali teba a Petra svítoka, že čo by mohli spraviť? Či by mohli niečo spraviť? Či majú vôbec niečo spraviť? Čo by si im odkázala? Martin, odkázala by som im, že musia. Musia, pretože my nežijeme v dobe, kedy je odvážne, kedy sa skutočne považuje za niečo odvážne postaviť sa na pódium a kričať veci typu, musia sa nás báť. Keď vieš, že máš krytie politické, mediálne. A že ti nehrozí žiaden vyhadzov, žiadne problémy v škole, v ro... proste nič. Že si krytý, že budeš ospevovaný ako najväčší hrdina. My žijeme v dobe, kedy je odvážne sa postaviť voči takýmto ľuďom, voči takémuto správaniu. A ja viem, že mnohí sa boja, ale my si musíme konečne uvedomiť a odkazujem to tým mladým ľuďom, že... Uh, názory cudzých ľudí vám určite nezaplatia. Tí ľudia nežijú vaše životy a nemali by mať tým pádom ani moc nad tým, či, či vy máte odvahu niečo urobiť, povedať, čokoľvek vo svojom živote. Ale je to ťažké. Ja si uvedomujem, že to je ťažké, nie je to jednoduché, ale minimálne vo mne aj v Peťovi Slitokovi a v mnoho ďalších mladých ľuďoch ktorých čoraz častejšie počujem a vidím na sociálnych sieťach tak sú dôkazom, že ono sa to dá a ja by som bola veľmi rada keby viac mladých ľudí nabralo odvahu lebo my sme celkovo zvyknutí ja si to tak všímam Martin, neviem, možno to vnímaš aj ty podobne ale celkovo tí naši ľudia, aj my tu sme tak naladení, že tu nemáš vyslovene nejaký pocit a potrebu bojovať voči ľuďom s iným názorom. Nemáš potrebu ísť vyslovene, donedávna to som to aj ja tak mala, ísť potrebu protestovať voči uh, aj tomu progresivizmu, do donedávna si to bralo za niečo normálne, že, to je, že stojíš proti tomu a ne, nemal si tu potrebu sa postaviť na to námestie a nejako prejavovať sa zgrupovať, ale ja dúfam, že všetci naši posluchači a aj tí, ku ktorým sa to dostane, si uvedomia, že my to potrebujeme. Potrebujeme sa navzájom. Ľudia na nám potrebujú ľudí na pódiu. A tí, ktorí sa neboja povedať veci na hlas. Na pódiu zase potrebujú tých ľudí. My sa potrebujeme navzájom. A potrebujeme sa začať zgrupovať, spájať a nebáť sa ozývať. Lebo práve vtedy majú pocit, že majú nad nami siľom, majú nad nami moc. A zároveň ešte im odkazujem, aby, aby silno bojovali, aby ochránili seba, ochránili svoju dušu, svoju identitu tým, že nebudú podliehať uh, nejakej tej negatívnej energii, nenávisti, ponižovaniu, lebo to je, za, za, to je kolotoč. Čiže ja by som bola veľmi rada, keby sme si uvedomili presne toto, že napriek tomu, že ma nevidia mladí ľudia obalenú v ukrajinskej vlajke, v LGBT vlajke, či európskej vlajke, tak to neznamená, že som ich nepriateľ a že bojujem proti nim a že mi vadia a že ja chcem Slovensko dovieť naspäť do stredoveku a podobné hlúposti. Ano, asi práve preto teda tie protesty proti progresivizmu budú pokračovať. Bol veľký ohlas ľudí. Ľudí asi ich pýtali, pýtali sa prečo boli pozastavené, takže pravdepodobne aj to je jeden z stimulov toho, že, že budú pokračovať. A ako by, aký by mali ich byť ich cieľ, čo by teda vlastne malo tými pro, protestami byť povedané, pretože všimli sme si, že napríklad progresivisti robia protesty jak na páse, dojdeš tam, počúvaš a ne, nepochopíš tomu, čo hovorili, okrem toho, že nadávali náfica, na nadanka, neviem nahuliaka na všetkých možných, ale nepochopila si vlastne o čo im ide. Čo by teda vlastne o čo by malo ísť tým protestom proti progresivizmu, skrátke, keď ešte teda sme sa dopočuli, že aj pri ich príprave budeš ďalej pokračovať a budú, budúci mesiac v Banskej Bystrici pokračovať, tak nám to povedz skrátke. minimálne z toho môjho hľadiska ak môžem za seba povedať, tak uh, podporujem tie protesty aj preto, lebo ja ako som už povedala, ja potrebujem cítiť, že to, čo robím má zmysel. A to, čo hovorím, že nie je to len v tom uh, virtuálnom svete. Ja dúfam, že tieto protesty dodajú odvahu, nádej aj mne samej, aj ľuďom a že sa vlastne tak podporíme, podržíme navzájom a dodáme si odvahu a silu bojovať ďalej takže ja sa týmto lúčím. teším sa na všetkých ktorí prídu a zavítajú do Banskej Bystrice bude mať určite už pekné počasie a teším sa na každý jeden rozhovor s vami, milí spoluobčania. takže Martin, ďakujem za pozvanie a ľúčim sa s vami všetkými posluchačmi slobodného vysielača Takže priatelia, toľko z dnešnej relácie ktorej hostom bol Peter Rafael Svitok a Petra Grebačová ktorá sa s vami práve rozlúčila. No, my sa budeme počuť opäť o dva týždne pri zaujímavej téme, ale, ako som už spomenul v minulej relácii s Petrom Bohušom, môžeme sa aj vidieť a vidieť sa budeme už tento víkend v Zuberci na Zuberckých chodničkoch na veľmi zaujímavom podujatí, o, o ktorom sa môžete dozvedieť, keď si vypočujete z archívu minulú reláciu Veľmi vám odporúčam sa tam zastaviť, bude tam mnoho zaujímavých ľudí a mnoho zaujímavých tém, čiže keď sa chcete vidieť a e, zúčastniť sa tejto e, znešenej akcie, tak tento víkend zuberci na zuberckých chodničkoch a do počutia o dva týždne.